Al-Saih Al-Saih Al-Saih Al-Saih Ibn Qasim Ibn Allah Ta'ala Wa Yahshulul Ikrahu Wa Yahshulul Ikrahu Bittafwiti bi dharb in shadidin aw itla fi malin wa na khwi zalika ay na khwi aw na zalika jadi tatkala dia sebut masalah dulu seorang yang kena paksa Paksa dengan cerai isteri pada hukum syarak dikira tak jatuh cerainya itu tolak dia tak jatuh agak tetapi dengan beberapa syarat satunya syarat nak panggil ikrah tu albahdah kena orang mukrih orang hak juguh paksa tu dia syarat dia oleh kuasa Aa, kuasa atas meluluskan barang yang ia telah wuduk yang ia telah menakuti dengannya tu aa, makna kata kalian buat ya buat boleh lah sebab dia orang lebih dia orang kuasa aa dia orang menak Ataupun pun kita panggil dan syarat yang kedua balik orang mukrah orang kena paksa tu lemah Ha, daripada nak menolakkan mukri itu Dengan bahawa secara lari pun nak lari tak boleh Dah terlikum Dengan cara nak minta tulung oleh pelepah pun tak boleh ha. Dan syarat yang ketiga Zonnya ha, Jika tertegah daripada barang yang dipaksa atasnya nanti dia buat sungguh. Ah ha, bukan harapan kata ugut main-main buat sungguh. Zat di hati tu balah tu. Ah ha, tu cukup syarat-syarat ikrah orang panggil. Apabila cukup syarat ikrah tadi tu, ha, maka balik orang mukrah pun cerah sungguhlah isteri dia tu. Di situlah kubur hukum kata tak jatuh. Ah ha, malaikat dia kosak di hati dia kok cerah sungguh. <tuh> Sebab tu ada setengah ibarat dia kata lapar cerah oleh mukrah tu eh, dia panggil kinanya nah, kalau dia serta niat niat kosak di hati dia kot cerah sungguh, apa jadi nah, kalau dia tak kosak begitu hanya dia cerah dengan hati tak mau cerah, tapi dah paksa seperti tadi, dia cerah kerana terpaksa hati tak ada nak cerah itu ha, dia panggil, tak ada nah, kemudian jadi pakso tu nak setara mana benar katanya wayah sulu dan hasil uli al ikrahu bit dengan menakuti Hasil takwī itu dengan menakuti menakuti macam mana di dobeng ha, dengan pukul yang sangat ha, dengan dengan pukul yang sangat masuklah kita kata kalau tapak apa tapak kalau goch kalau goch ananya ha, tibuk ha, tengoklah lurah kita tu maksud kata pukul saat ni tu nah tumbuk panggil ah ha, atuk panggil ikrah dah tu Habsin Atau apa dengan kurung ha, Nyamik kurung ha, Atau apa pun Habsin juga Masuk dalam arti habsin juga tu ha, Apa dia Kurung atau ikat Habas tamak Ya sahabat ni kurung lah Hmm Lepas tu, dalam Dala hasiah tambah sikit wa yahsulu aidan bi darbin yasirin wa saneh dengan pukul yang sangat apa ha, pohonnya kalau pukul sikit tak apalah ha tu o oh, katelah sia dah hasil ia ikrah dengan pukul yang sedikit tapi kai <tos> ha ni fi haqqi bagi Padahal hak orang yang mempunyai imarayat, orang mempunyai maru'ah orang ni. Orang-orang amaruah ni atas sisi Allah Dah jatuh maruah. Ha, bal yahsulu aidon bil istighfar hasil ikrah juga dengan istighfar. Yang mering ringan buat mengengeng-ngengnya pun. Wa bisyathmi dan dengan maki kata udud depan orang di hakil wajihi pada hak wajib waji ni puat orang orang pangkat punam lah ah ha, wajib, wajib ni mana orang orang pangkat depan orang yang dok depan orang maknanya hmm dia dok maki tu oh kau kata orang pangkat orang besar pada kata tu boleh tak alih. Dah pangkat dia tu ha, tengok dia tak serupa hukum dia kalau orang biasa biasa tak ada kena muda, mana tu hata annanya hatta hatta beruk ah ha, tiba panggil ikrah kalau orang pekak ada kena mulut eh, sikit je tak nanti hatta teruk atau sikit boleh tak alidah kelah orang tu tu nah atau pokok orang mempunyai imroah ha. ha, orang pekak orang pekak tu orang pada kita, kata, kudus, kaya, dia kata buduh dekat orang dia mangga jatuh dah dia ah ha, dia tak suka tu hal aganapun nak nak kata Hasil panggil paksa tu Dengan pukul Ataupun habas kurung Ataupun A'u itla fi malik Haa Hanya merusakkan harta Kalau mu tak cerah ini Hanya merusak harta dia Haa Tu Wa nahwi zalika Hasil kata Wa dengan mana Au Sebab dia terpaksih A'u nahwi zalika fal wa'u bi dia kata kalau qala kala kata ia sarah au nah wiza lika kama fi seperti barang pada hak dulu supaya hak dulu la kana adhara nah tu lebih lebih terialah hmm ah habis dia ah tu panggil masalah kena paksa dah tu masalah kena paksa dah tu Ah uh, apabila macam tu dia gik cerai juga ah uh, urang jatuh. Hmm. Kalau gitu kita tengok sini kalau balik isteri tu dak tekal suruh cerai dia Tak ada masuk dalam kata paksa ni. Nah, ah dak masuk dalam kata ikrah uh, bila cerai tu kau tu, ah juga kita katanya boleh jadi semuti keno hok masuk perempuan kasagare ni ai tabu dia nah ai amboh urang lain nak jadi prak eh tino dia pun. Waktu berde, oh, tu aku ado bedi ah tu dia orang tu bedi sebelah ha bai tak cerak ah tu tu ajolah sumbo tu dek ha tu dia setaz tadi lah tu mm nah Berapa, berapa banyak tu pesen tu ha, Kalau lagu tu Nampak masuk dalam paksa sungguh Paknoknya gini ya apabila masuk dalam paksa ha, Tak ada ha, tu Itu ya. hmm, dia Kalau tak masuk dalam paksa Tak sampai tangan hak ikrah ya ha, tu jatuh Sebab ha, tu nak tahu syarat ikrah tu Syarat paksa setara mana tu hmm. <tuh> Baik Waila ha, zahara minal mukrahi Nak tambah satu masalah Dan apabila zahir daripada orang yang kena paksa Lepas tu dia zahir lah Bifathirrah ha, Dia jaga takut nak baca mukrih ha, Dia nak baca nak suka baca mukrah Waila zahara minal mukrahi Dan apabila zahir nyata daripada orang yang kena paksa sungguhlah orang yang kena paksa si suami dia kena paksa sungguh tapi zohi ulil oleh... qarinatukhthiyarin yani qarinatun dallatun ala khthiyarin atau ba'alakhthiyarihi apabila zohi daripada orang yang kena paksa oleh qarainah yang menunjuk atas sengaja Ah, Taswi dulu dia panggil Balah mana tu Zohi Qareno tu Bian Dia panggil Balit Taswid <coughs> Ataupun Balit tafsir, Dia panggil Wazalika Musawwarun Yan maki itu Zohi Qareno tu lah mana Begini Bian akrahahu syaksun dengan bahawa paksa Menga akhir dia Akhir Al-Muqrah tu oleh seorang. Aqraha ala talaqin salatin Paksa Akhir dia oleh seorang Paksa di atas cerai tiga Haa, Orang paksa kata Zaid Mungkin cerai isterimu tu Cerai tiga selalu Dia kata Dia paksa di atas cerai tiga Kemudian Tak kalah akrahahu begitu Fapallaka Wahidatan Ha tu atas pada aqraha tu ada masalah taswi lagi. Orang paksa suruh cerai tiga. Fatallaqa maka cerai ia ia al-muqrah. Kedilah maku tu. Azwajatahu ha, cerai ia akan okay, isteri dia tu cerai wahidatan. Ha cerai satu ja. Ya. Orang paksa Zaid suruh cerai tiga. Zaid kata aku cerailah isteri aku satu tolak masalah. Ha tak turut orang paksa tu. Ha hok nin ni jawab iza tadi. Apabila zohi daripada orang kena paksa oleh kerana dalil yang menunjuk atas sengaja. Mana dalil? Tengok orang suruh cerak tiga dia cerak satu saja. Ha tu kerana kata dia cerak dengan sengaja dia tu. Ha hok ni jawab iza nya waqa'at talaqu hadatuh oleh talak tu. Sebab dia ada kerenah tu bab apa tak tiga-tiga. Dan kalau si ke bapu, tak cerah sungguh kan bab apa tak tiga-tiga. Menggora paksa suruh tiga-tiga. Bekali dia tiada nak kelik baiklah. Ha? Ha, ha tu kerenah dia tu. Kalau dia tanya mah pom juga tak tiga-tiga, takus habis dia tu. Ha apa mesti rasa? Ha, rasa? Ada dua lagi ha kali tu muka sad sungguh Ha nampak dah tu? Dia ada kerenah yang menunjuk kata cerah ikhtiar bukan cerah dengan jalan ikrah dah. Ha ingat lah tu. Ha kita tak sedih cerah sungguh-sungguh dia mau main paksa, kau nak lepas paksa. Nak lepas paksa dia sungguh tiga nak cerah tiga. Tu pak nak lepas paksa. Apa dia bimbang takut, takut habis tiga tak leh nak kelik baik. Ha lalu dia dia cerah satu. Ha tiga satu panggil ikhtiar dia. Dia pilih cerah sungguh dia panggil. Dia tiada nak kelik baik lagi. Ha tu hukum kata wa aq jatuh tolak Ah ada ada kalau dia kena tanya banyak perkara kalau orang minta tanya orang okay, tanya okay, pandak ya lawan orang tiga tiga bini sekapung lawan orang tiga bini ni uh, kena paksa nyinyak tu tanya kita buat oh, tak apa tak selalu dah tak ada nak cek tengok dulu kok mana, lah mana ikroh nak panggil paksa apa paksa nah, nak tanya banyak nah apa harga pakso tu apa nak tanya banyak lagi tu nak waktu boleh hukum sah sikit tu kita, nak jawab lah. ha, jawab mudah-mudah <tuh> uh, baik ha, tu orang panggil ada karenuh ada dalil yang menunjuk atas kata cerah dia tu dengan pilihan hati dia sendiri ha, sungguhlah pada awak tu kena paksa tapi bila melakukan lapar cerah tu melakukan dengan pilihan dia tu sendiri bukan dengan paksa tak sebab dia paksa 3 buat bagi tak kira 3. Bila kira satu buat apa tu kalau tanya dia kan dan mu tak kira so, 3, dia so kira 3. Dia takut-takut tak leh baik Ah, satu kali tu mu jerang sungguh. Ah, bab tu kau kenal tak? Waq'at talak. Ada ingatlah tu. Nah. Ah, kalau ada sign tanya tanyanya belah tu. Hmm. وَإِذَا صَدَرَا تَعْلِيقُ الطَلَاقِ بِسِفَةٍ مِنْ مُكَلَّفٍ Halis masa lain pula. Dan apabila sadara keluar terbit. Uleh ta'liqu ta الطَلَاقِ Apabila keluar uleh ta'liq akan tolak. Gantungkan cerai. Okay? Kita maklum cerai boleh dua cara. Satu cara tanjiz. Cara melulus selalu dah. Pakai pelulus, Pejadi dengan orang tu selalu dah. Adakah lah boleh dengan cara ta'liq, cara gantung. Jika membuat gini nasyaya. Haa, tu pasal ta'liq tu ada dengan adat syarab tu lah. Lainah orang panggil adat syarab tu. Hmm. Uh, apabila keluar oleh ta'liq utalaqi. Gantungkan cerai. Takliq bisipatin. Takliq dengan sesuatu sifat. Takliq dengan sesuatu sifat. Min mukallabin. Daripada orang yang mukallab. Anak keluar kanak-kanak tak kira ibarat dia tu. Orang gila tak kira. Daripada mukallab. Daripada orang yang akibali lah. Haa. Nah kemudian wujud tilkhas sifatu, nah baca bina nama pooh. Wujud tilkhas sifatu dan didapati akan itu sifat piawai di taklifin. Ha, masa dia taklih tu dia orang ada ada taklih mana orang mukallah lah dia ada agas penuh. Dia dah balik masa dia taklid ketika dia taklid tu. Kemudian didapati akhir itu sifat hak dia taklid tu. Didapati piwairi taklipin. Pada ketika buka taklid. Alamak. Ah, no tu. Hmm, sifat yang jebat jatuh taklid dengannya daripada muka lah. Ah, dia katalah sihat tu aikaan junnah. Dia kata wa qalu hu feehi at baca bina mafu oh seperti bahawa gila ia ha makna bina fa'il Seperti juga ayat kedua au ughmiya alaih ha baca ngah bina mafu juga ughmiya alaih makna bina fa'il seperti bahawa gila ia ataupun jadi terjadi ia pitam ataupun sakira au sakira Sakira yaskaru sakaran Haa Dia sempurna Farihaya Farohu farohan Haa Kita panggil bah Bah yang keempat Sulawesi menjarak Au sakira Bila ta'addin mabuk Ya tapi mabuk tu bukan dengan Sengaja bi mabuk lah Haa Bila ta'addin Tiga masalah tu Dia panggil Ghiri uh, taklif Berlakulah sifat Hak dia taklif Maka katakan noh دِعْلِقَ اكَ دِعْلِقَ اكَ fa inna thalaqal muallaqa biha maka bahawa talak yang ditaklik akan dia akan talak batengai isim maf'ul bukan batengai sifat fa inna thalaqal muallaqa biha maka bahawa talak yang ditaklik akan dia akan talak dengannya dengan tilka sifat tu yaqum oh, jatuh ia Ha, ah upo masalah la mano asiah ha, buat dak rupa asiah ha, tak ada buat upo masalah kita tengok di bumi sikit pauluhu <coughs> wa idza sadarata'li kuttab balaqi bi sifatim mimmukala ila akhirih asyarah telah isyarat ia syarah rahimahullah ila annat taklifa kepada bahawa taklif tu hanya Inna ma Hanya di syarat Akhir-akhir terteklih tu Syarat Hala ta'liqi Pada ketika ta'liq tu sahaja Maknanya Tolak kita nak hukum kata jatuh Tolak dengan cara ta'liq tu Syarat ketika dia ta'liq tu Dia ada akas penuh Kalau dia ta'liq Semasa dia dok gila Tak jadi ha, Mana itu Ha, pun dia taklik masa dia kanak-kanak Perbuat -kanak, masalah Padah tu lah Itu ha, tak jadi makna taklik tak kira ha, Ada pun apabila dia balik dah ha, Ataupun dia tu dalam keadaan akal Sepenuh dia taklik isteri dia ha, Kalau si Anung tu Isteri dia tu pergi di rumah sianung, Anung ha, Masalah Nah Dengan ha, sifat sekian-sekian Naja tertolak Ya satu tolak misalnya Ha Lepas pada dia taklid gitu Betul lah dia gila Ha misal tu dah Haa Betul lah dia ni gila Dalam keadaan dia gila tu Isteri dia tu Dia gila Haa Di rumah je dia taklid Kata kalau masuk rumah tu Atau pergi rumah dia tu Atau mungkin berkeceh dengan dia tu Maka muntah tolak je kata ke isteri dia Tiba-tiba dia gila Dalam keadaan dia gila saat ni sifat dia ta'alik tadinya berlaku masa dia gila ha dato tolak ha, ya, no, ya ha itu yang nak ayat ha itulah inna ma yushtaratu halat ta'liqi wa la yushtaratu dan tak disyarat akid akid taklif halau judi sifatil mu'allaqi 'alaiha ha kalau tak disyarat uh, Akhir taklif ketika berlaku sifat yang dia ta'liq Akhir akid tolak tu 'alaiha atasnya Sifat di mana? Sifatil mu'allaki Mu'allaki raja pada tolak Dia panggil, nak apa ni nak Misal babi Ha'la wujudis sifatil mu'allaki Alayha Hmm Ya ditaklik okay, Akhir tolak ke to atasnya hmm. Itulah misal apa tadi Masa dia duduk segar gini Dia taklik Ha, kalau mung dia kata isteri Kalau mung pergi di rumah senyap Kalau mung pergi bercakap dengan dia tu Maka mung tertolak ha, Itu tu panggil taklik tu Dia gantung kecerahan tu Dengan sifatnya Kalau mung cakap dengan dia tu ha, Taklik ha. Apa? Ha? Kediatan taklah gila ha, Tengok tengok tak gila Isteri dia tu ni Dia cakap semua Dia dengar orang, orang Kata kalau mung pergi cakap dia tu Mung tertolak ha, Itu orang panggil Berlaku sifat mu'alak alih Dia panggil ha, Itu dia Ah hukum kata wa apa inna talakal muallaq biha maka bahawa talak yang ditaklik akan jadi akan talak biha bitil sifat itu yaqam hmm. talak tu jatuh dia ya. hmm. sebab dia tak ada syarat ketika berlaku ma'al alaih tu dia tak ada syarat ada taklif dikat tu hmm Ha, dan orang yang mabuk. Itu ha, jaga -gol orang yang baca kah mati. Dia sakran wa zafa'lan. Itu isim fa'in. Kalau sakran. Ha, kalau diberi kah gitu mas dah. Sakira yaskaru sakran satu mas dah. Sakran satu mas dah. itu Sak satu mas dah. Ha, nah sini nak baca jadi sifa'i sifa'i kena mati ka sakran a ha, ba'lan wassakranu dan bermula mutada orang yang mabuk tapi dengan ka'il mutaaddi hasiah tolong ka'il sifat orang mabuk sini mabuk hak dia sengajai mabuklah a ha, kena tanggung situlah dia kata li annahu huwal musarif ilaihi laqzu, al lafzu kerana bahwasanya al mutaaddiah hak yang sengaja nilah yang berpaling kepadanya oleh lapa indal itlaq ketika tidak ka'id nah ketika itlaq bila itlaq orang mabuk kena tanggung tak orang mabuk hak yang sengaja bila mabuk kena tanggung situ Ha, kalau murak, kalau murah tak sengaja je kena kait, tak ada sebut dia mabuk saja. dan ha, orang mabuk orang yang tak sengaja ai kena kait gitu. Kalau i'tlaq dan orang mabuk ha kena tangah mabuk yang sengaja. Ha tu dia jaga situ. Bab ayat besit, qawluhu waskaranu ay al dia kait tu. Orang mabuknya orang mabuk ya orang mabuk, sengaja bagi mabuk. Ha pendek hisap sengaja bagi mabuk. Nah halatu. Ha nah, orang ni ni yang huztu talaquhu, luluh boleh cerainya. Dalam kat ada nak mabuk tak khabar, boh eh. Ha, katak iko sini bini dia. Ah, ha, hok tu jatuh. Ah, bila dia cerai, hukumnya jatuh. Ha, demo kata jatuh, gap timang nak mabuk jah. Ha, ah, demo kata orang mabuk cerai tak jatuh. Ha, ah, tu kena perse itu. Ini isarak-sarok memberatkan dia sebab apa? Sebab ke takwi ni mabuk tu. jangan mabuk, jangan jangan mabuk. Kalau mungkin kidak sengaja mabuk, kirah be. Kirah be tu mun cerai bini po jatuh, kecek beno harai-harai tu. kalau mau mabuk tidak dengan sengaja, ah sarak tak awak kira mun cerai bini pun sarak tak kira, tak kira. Hmm tuah. Bi wa yadil mutaaddi, ah tiangul lah. Bersalahan as-sakran Hak yang tidak sengajai Apa? Hak ni tak jatuh Wa qawluhu yang fuzu talapuhu Luluh oleh cerainya Artinya yah Iyayyahsulu Wa yasilu ilai Minhu ilaiha Artinya Hasil ia talak Dan berhubung ia talak Daripadanya Ilaiha kepadanya Hmm Kama oh, ha, yan qudzu sa minar rami ilal marmi anak banik ah ha, sebagaimana luluh anak panah daripada orang yang memanah ilal marma kepada tempat yang kepada tempat pada ataupun ilal marmi ha, ilal marmi lah ya kalau marma tu isi makan kalau al marmi itu isi maqut ah kama ha, yang qudzu sa minar rami ilal marmi kamasabaqa seperti barang telah dihulul iya telah dulu di mana Asia kata ai fi kalam jib kata syarah kata dulu fi awalil qasli talak telah farajhu rajak baiklah ya dah klik kita tengok jadi kita faham dalam masalah kata masalah mabuk masalah gila tu kena terperinci situ dulu sengaja ke gana buat yang mabuk tu kalau gila pun sengaja Kalau buat sabak Wee gila tu ha, Ya nak kejap situ Ya kalau orang-orang Dulu Kebanyakan ke dulu tu Jari orang nak pisah Buat wee gila Haa Jari lah Tapi walaupun kita pun Ulama tu buat tanggung siap dah Sanggung siap dah Haa Itu dia Sabak apa sabak dia ya, Orang minuk erat je ya, Habis tu dia pada asal-asal lagi Minuk erat Haa tu panggil sengaja tu Haa Ada pun buat wee gila ni Haa jarak Ha, buat ho jadi gila ni tak kan mabuk tu boleh katakan banyak sekali lah abak tu dah turun apa ha, nak buat ayat dak kalak agak agak tu baik-baik lagi orang Madinah dulu gak dengan arak tu Allah supaya dengar gapo kita terpanggil ah ha, pete segala kan, ni ada pengaminah tadi apa dia minah tadi dia gi jatuh minah tadi lagu tu moga dia ore kebun orang Madinah ni ore kebun kebun taman Ha, kebun kebung kalau yang ahli kebung tu yang buah tamak buah buat arak anggur kebuat anggur perah-perah ni ai dia h ah tu pada awal Islam tu masa 13 tahun tak ada tak ada betul lagi hak arak tu duk mabuk gitu dulu hak dia minat apa baru hak minat tu ko dulu kirah peti-peti dulu kirah iman bab tauhid baru dulu masa di Mekah tu ah bab tak banyak perkara cuma babi Ya awak-awak apa ha, juga haram lalu babi arak judi ah ha, azinah haram lalu hatu ah ha, judi ah ha, buat ni tak ada apa lagi kuduk benar lagi mai siapa duk di Madinah tu benar lagi orang tu duk benar lagi minum hmm tapi semayan belah minum mabuk kalau semayanlah tukar air-air ah ha, tengok kata setengah tahoya kenal ning dah baru haram arak haram judi ah ha, tu dia <coughs> rebo am ha, gitulah macam dia apabila ha, ah juga tak ada nasah-nasah siapa lah pakai hari hampa ke mana pun tak ada nasahlah undang-undang tu sekalipun macam mana mabuk lagu mana betul ada kio tu dipanggil mengikut perubahan zaman wala bagaimanapun dalam hukum dua, itu be dua tu mabuk tu hampa sengaja buat sebab gi mabuk dan mabuk tidak sengaja ha bagi situ dulu Apabila hak sengaja Haa Mbak Ciri Abi pun Jadi Betulah Selesai di situ Masuk mari pula Kepada pasal Yang berikut ni Sabit dengan buku Raja Orang kita panggil Kelik baik haa, Nah, Dah berlaku Kawin ni eh? Dia ada perceraian Bila bercerai, Kadang-kadang ambil kelik Kadang-kadang lepah Ngap begitu Haa Ni panggil Raja haa. Raja Haa Haa nah. Lalu katanya faslun ha, bi ahkamir raj'ati. ini suatu pasal pada menyatakan hukum-hukum raj'ah. Ha, raj'ah Maksudnya dia Melayu kata kelik baik. Kelik baik. Ha, nah hok cerah mari tu ambil kelik buat isteri semula. Ha, nah istilah Melayu kita kata kelik baik. Ada ha, tu kelik baik dah, kelik baik. Hmm tu lah raj'ah ataupun uh, rujuk ha uh, rujuk rajaa ya rujuu rujuan tu semuanya rajaa uh, ya rujuu rujuan tu masdar rajaa ni masdaril marrah ha sebab bahas kelimah dulu dia kata saadah kata bi baca dengan fathah raa uh, wayak tu je jim tak ada wayak dengan fathah raa dan sukun jim ya tak ada wayak rajaa ah. Tapi lah keadaan begitu wa hukiyaka surah ni dulu Jadi dihikayatkan akan keserohnya keseroh roh Haa, ni, jarih kecep. ah ni jarah kecil rijah jarah kecil nah ada juga apa hikayat kata macam rijah Ada juga hasiah kata awal fathu afsahu 'indal jauhari wal kasru aktaru 'indal azhari ah tengok tapi kalau kita dengarlah kita dengar tu banyak kan rajaah rajaah rijaah tu jarang tapi di sini asiah kata hak baca dengan fathah radal lebih fasah lughah yang lebih fasah indal jauhari wal kasrul lughah kata rijaah tu lebih banyak indal azhari hmm tua pomoh tu nah al jauhari tua pomoh sihah hmm Jamaah dia apa makna tu wahia dan ialah raj'ah tu lugatan dari segi bahasa maknanya al marratu minar rujuin kalau kita mengaji dalam surah dia panggil masdalil marrah nah tu tu ada layet kena hukum bahasa dia tu al marratu minar rujui ai min talaqin aw kalau gitu jugak raj'an ah, raj'an ah ni sekali kembali klik sekali kali klik gitu kita kata lah orang ma min talakin awairihi wa zahiruhu annaha al maratu minar ruj'ah ah jadi got tulah sawa unkana bil fath aw bil kas wala yunafihi qawlu binimalik ah tak ada belawai apa dengan perkataan Malik dalam kitab Alfiyah dia tu wa wa fa'latun limaratin kajalasah wa fi'latun lihayatin kajilsah Haa, dalam hati Alfiyah piyah ni kata Masda dati atasazepak lah dipanggil panggil lil marah Seperti kata, kata Jalsatan sekali duduk Wafi'latun li hai'atin Masda dati atasazepak lah Ia panggil masda lil hai'ah Seperti Kajil jilsah kelakuan duduk Kelakuan duduk Ia panggil jilsah Duduk selo kau Duduk, duduk. Tarabok dipanggil. Ha, kau duduk iftirah macam duduk tahiyat awal kau duduk tawarruk ha, kau kelaku ada tawarruk macam tahiyat akhir panggil kelakuan duduk ah ha, dia memang sedaq lil haiah mm zibhah sebab ada dalam hadis zibhah kelakuan semula ah ha, nah tak kalau dah ajar cara semula kan dalam hadis kata wa ahsiniz zibhah ah ha, wa, ah sini zibha. ha, wa ah. apa dia ha, wa ahsin wa ahsiniz zibhah dan hendaklah buat baik Hendak mengelakkan kelakuan semelah Haa Sungguh kita nak semelah ayah ke apa Kena elakkan ke kelakuan semelah Jangan ikut sedap alih. Nak semelah ayah Wee berjalan hari ni Haa Ambil pisang Budak-budak-budak tau Semelah wee boleh jalan, jalan Kita pun kena ha, turut budak Jadi budak nanti kita pun Kena ha, semelah lepas tu Jalan kau kau suka lah Haa tak khabar tu Haa Tak boleh lah ha. Ya tu. Ah ha, 11 sihati lepas juga Ah ha, tengok biduk sudu akan padi tu baik tak tekak. suka pakai sudu Nah, ah ha, tu kita layat gi kepada Masjid Lilalil Hai'ah. Zibhah daripada hadis. Naklah buat baik kelakuan 11. Nak 11 molat tajal ke pisan molat hadapkan bismillah apa ha, 11 tu, ha, ha, tu dia mempercepatkan mati atau tarik surah jangan gonjong-gonjong-gonjong bro-bro-bro macam gitu mau mata ha, gaji ah tu orang panggil lah, tak mau let cara 11 ah dia ngaji suku lah bab cara ha, 11 ah islam ni dia hjaz piak gerak gerak-geri kita hidup dalam agama ah ha, okay, ikut sedak nak 11 gong hmm tu dia ah ha, tu kita pergi lihat kepada masdalil haiat ah, zibhah jilsah wa zeba tu fi'lah ada Adapun kita cara sini dah. Hak cara sini tu. Masdalil marrah. Ha, Rija'ah. Raja'ah. Marrah kedua. Hmm, nu, marah, itu saja yang saya nak kajak. Lian nazaka istilah nahwiyuh tu. Marrah. Fa'latun limar itu. tu. Hayat api'latun liha'atun. tu istilah nahwi tu. Tadi. Wama hunak. Dah bahagian kita dah sebut di sini. Amrun lurawiyyuh. Nidak kacap karal lurawih. Itu istilah nahu. Bina tiba rimanukila anil Arabi dengan ditilikkan uh, barang yang dinakah ambil daripada orang Arab. Ha, dah ha, tak apalah klik kecuali kita wassuran. Ha, ah, ni hak tempat naknya dan pada syarak bila sebut kata rojak rojak apa dia? Rojak rojak ni. Ah, ha, wassuran. Ha, nah makna pada syarat rujak ni ialah raddul mar'ati ilan nikah fi iddatit talaqin ghairi ba ini ala wajahin makhsus oh pandai we tarikh dia hantu rujak ha dia tu rujak kelik dah ha rujak kelik ha Rajak, melayu yang dicapo itu dia tu rujak kelik ah rujak kelik ha tu dia ataupun, dia tu kelik baik hmm hantu rujak maksud dalam kosyarah tu Bukan rajak bumi nu hmm, Limah kot jabeh pulhanu rajak nu <tik> hmm. ha, Wa syaraan Raddul marati ilan nikahi Mekumbali akan perempuan ha, Idhafak ke maf'u Itu kita panggil idhafak masdar kepada maf'u ha, Dia wajah asyik lah Min idhafati masjidari ila maf'u lihi Baada hadatil bila tafsir mula ai radduz zauji ade mai pak oleh suami Ada Atau tak suami diri pun tak apalah au man yaqumu maqamahu um, boleh juga. Rojak supaya dia terima nikah jugalah. Timah nikah akad nikah supaya juga tak mesti tua sendiri. Nah. Amakumbali oleh suami ataupun oleh mereka yang ganti di tempatnya. Ah, ha, siapa dia we mereka yakumu maka mau mewakili. Ah, ya nak raja isteri dia wakil okay, right? kok Boleh, tak ada apa tapi jangan berlaku lah ni. Pukong dah tahu penjaring berlaku. Ah, supaya kita terima nikah wakil okay, right? Tak ada apa bukan mesti terima sendiri. Ah, ha, Zahid nak nak nak berkahwin dia okay, wakil kepada si qaliq-qaliq mutulati nikah aku Ah, eh. ha, gitu. Nah, tak ada apa boleh tulang terima nikah Haa boleh Haa ni pun rojak tu juga Dia nak mengkombali ke isteri dia Dia wakil ke satu hari gitu tulang rojak isteri dia Haa boleh Tak apa Tapi sulit sikit lah Haa ni jarak ni Pasal wakil Ada pun akad nikah tu Haa banyak sekali Boleh katakan wali Jarak ada akad sendiri Banyak dia wakil kita email lah kita sini kak Radul Zawji mengkombali oleh suami Aumayakumu maqamahu atau wapuk oleh mereka yang menepati di tempat Zub Min wakilin atau waliyil mar'ati Haa oh, oh, Ay Awaliyin hmm, Jadi lagu Ini telah ajar Min awaliyin Radul mar'ata ha, Jadi nasak kelihatlah lah. ha, Nak Mengkombali oleh suami atau mereka yang menepati di tempat Daripada wakil atau wali Mengkombali al mar'ata Kemudian klik ke sini semula raddul mar'ati makumbali akan akan ilan nikahi kepada nikah. Makumbali saat ni tu fi iddatit talaq bainha. Makumbali di dalam iddah cerai cerai yang ghairi bainin sifat pada talaq anak ha, mengumbali tu kena dalam edah ba tu ada ciek tengok lepas ada lagi eh, dah lagi edah ni dak lagi ha dalam edah lagi ha mengumbali dalam edah tu edah mano edah tolak tolak tu ko dekat tolak yang wa ha, riba ini wa riba ini cerai hak yang lain daripada ba eh kalau hak ba dalam edah ko tak boleh bae macam mana dia cerai dengan khalak dengan tebus tolak hak padah Ha walau bau iddah aja edah tak ada lepas sekika perempuan nak berkahwin dengan yang, yang lain tak boleh pasal dia tak lepas edah. Ha bekas suami nak dirojak tak boleh walaupun dalam edah sebab dalam edah tolak yang bain dia panggil. Tak boleh. Kalau nak juga ha, kena letak si kahwin pakawali saksi akad nikah semula, timo nikah julu semula. Ha betul dia. Nak rujak tak boleh. Apalagi ha, juga tiga kali Haa tu Haa tu kubrak Haa na, nak akad nikah semula apa tak boleh ha, nak dengan lapar rajak apa tak boleh Haa haa tu dah Haa tu baik kubrak Sebab dia kait Nak panggil rajak tu iaitu Mengkombalikan perempuan Kembali kepada nikah Kepada perkawinan. Haa mengkombali tu Di dalam edah tolak Tolak yang gairi ba'i ini, Tolak yang lain daripada ba'i Ba'i mana yang putus Bila tiga tiga dia putus Ah sebab orang isteri pak bila cerai sorang dengan jalatera 3 4 4 yang kubra dia boleh pergi selalunya hak lain tu pasal dia putus dah. Ah uh, dengan isteri dia jalatera tu, ha tu baing nak panggil. Ala wajhi mahsusin. saat itu tu atas jalan tertentu lah. yang tertentulah. Ala wajhi maksudnya mananya pula pada syarat-syarat ni. Hmm. Ah ha, baik. Kita meskip situ sikit. Mana? Dia kata saat ni mengkombali kepada nikah. Sebab apa? Bila cerah tu jadi habis langsung lah. Bukan suami isteri dah lah. Nampaknya? Lalu asyia tulah jaga sikit tu dia. Auluhu ilan nikah i'ayil kamili. Haa tak ada meskip lah. Mengkombali akan... Perempuan yang dicerai tu mengkombali kepada perkawinan, Yang kepada perkahwinan yang yes, sempurna. No. Sebab bila cerai tu jadi putus. Kalau ibarat tali tiga rat kat putus seorang. Ada dua dah Ada tiga dua lagi. Bukan putus habis tak lagi. Putus dah tapi putus tak habis. Haa lepas bila rajak tu makna mengkombali kepada nikah yang yes, sempurna. No. Soalnya lah tu ha putus seorang hubung kelebi. kalau ha putus seorang tu hubung kelebi. Ah, ha, tu dia. Ada pun kalau cerah tiga salah putus bes ha dah. tiga orang tali putuh, bish. Tiga, putuh, bish. Hmm, itu putus bes dah. Bila cerah tiga putus bes. Hmm dia dia. Ha ni, orang panggil bila apa bila cerah salah tali tiga orang ha dah lekat dah mayat putus tak ambil lagi. Boleh ambilkan jalan raja. Fala <tuh>. yunafiu annaha nikahi maka tidak nafilah oleh bahwasanya maka tidak nafilah bahwasanya almarah tu almarah mana almutallaqah lah perempuan yang dicerai sebagai raj'iah itu dia panggil di dalam perkawinannya lagi mananya bila si suami kata ke isteri dia aku tolak ke, ke satu tolak ha mula kata gitu jadi hara tengok menengok ha tak boleh kata tu tapi rukun isteri dok isteri lagi dengan dalih Bidali litawarusi dengan dalih Ialah dapat pesakar Gimari Tawarus bakta fa'un Wabinahu litasyaru Dengan dalih uh, Orang-orang yang kata dapat makan pesakar Orang-orang uh, ber, uh, yang berpesakar uh, Boleh lagi Kalau dia bercerai Seminggu Kau sebulan Kira lah Asalkan ada edah Tak lepas edah Dia mati Balik suami Kau mati Isteri dapat pesakar lagi Isteri yang dicerai tadi Begitu juga isteri mati Suami boleh dapat sakur lagi ha, Satu robok Atau satu uh, nispu Bagi suami itu Itu ha, Dali kata isteri dia lagi Apa ha, ha, rajak? Mana mengkumbali kepada Perkahwinan yang sempurna? sumperno ha, Dengan Dali hubung tolak lagi Akiannya akhir apa dia? Akian al-mar'ah mutalakah itu mana cerah satu, duduk minggu, dua minggu Kita tambah satu pula, jatuh kali yang kedua Itu ha, panggil itu hukum isteri lagi Sahabat kalau hukum tak isteri Nak kita tambah tolak, tak jatuh ha, Ini tak pasal hukum isteri lagi Dan wasihatil ila'i ha, Kalau dia bersupah, aku tahu saya setubuhmu Itu ha, jadi ha, Sahabat dia hukum isteri lagi oh Dengan dalim zihar minha darinya ha, tu orang panggil jadi lagi bubung lagi zihar. Lah jadi no? kata katamu ni atasku sepah belakai buku. Haral kata gitu. Ha, tu zihar kena bayar kafarat kalau nak no. ha, akad. Kalau tak cerai. Ha, macam-macam tu gugur tu. Hmm. Illa annu ukhtalla bil talaqi. tetapinya nikah dia panggil jadi cacat dengan sebab cerai itu. Illa annahu sungguh pun nikah ah perempuan kena cerai tu dalam nikah lagi Dalam nikah pun dia panggil sudah ikhtelah Sudah cacat kalau ya, lah Kalau dinir kat temuh Kalau dinir kat temuh lah Kalau timur kat temuh Tiri lah Tiri Haa, Lepas tu apabila klik baik Salah gitapun lubang diri tu Salah itu Nggak tak Haa, Sekejap tengok eh, Nasabik itulah dia pada asal Islam ni Apabila bercerah Dia Atas perempuan dia wajib beredah di tempat kalau tepat tu amai molat rumah tu kuat berkukuh molat dia kena ba'idah situ. Dia kena ba'idah situ. Ha tu dia. Bila lepas haidah nang boleh dia kelik gegapo. Hmm tu dia. Bagai kita sini sesat hak hukum ni. Jajaran dia dah. Ha, ada setengah pada setengah tu kalau cirak. Cirak, dia cerai. Pak suami cerai dia duk rumah suami. Suami cerai kena duk situ lagilah. Engon nak tidur duduk tak leh dah nak tengok menengok tak leh dah lah. lah tapi kena duduk situ lagi nak pergi ke mana kena pergi kena wayak lagi supaya isteri tak ada gerah ah ya, tak pelak rasa pelak masyarakat pun ai kaluk tu kabar tok zak gerah deh oh ha? pak ana tak pelik duk rumah tu lah ha, ah situ lagi tak gerah dah ah ha, tu je, tak faham tak faham hukum tu padahal dia mai kato lah dak mengkata tunggu ko binoh lembut kata tunggu ko ke binoh gerah amun ah nyate ko Ah jadi sesak sakit tu dah. Wallahu hukunya. Saya kata wala tukhrijuhunna min buyutihiinna wala yakhudjna illa ayyati nabiba ishatim mubayyinah. Ah dari surah surah takut tolak tu. Cakut cerah. Jangan mu keluarkan dia daripada rumah dia. Haa, panggil rumah dia nah. Rumah suami panggil rumah dia. Saya panggil rumah dia. Ah kata nak kat mu kena idah situ. Jangan buat-buat mudah hambat dia tu baik jangan. Orang kita ada kata Haa oh, Mbak tu beri kelemahmu Haa oh, Berat sungguh Haa Itulah Abang tu ada kerusuh tu Nak bini pergi kerusuh dulu tu Hmm Itu dia Haa Dari tadi dia mengaji ni Haa Mengaji kerusuh sikit-sikit Kita nak ambil surat lah Haa Ada mengaji dah Cara bak dia Ada mengaji dah Ya panjang lah dah eh? Ada kerusuh dah Ya lah ni Cara nak bina rumah tangga tu Begini-begini Cara begini-begini Haa Kita ada mengaji Dia mengaji Ha, kerusu nak ambil surat lah. Tak ada surat ni Tak menikah hari lah ni Haulah tu lah Tapi kalau tak mengajar kebutan ni Habis kerusu sungguh Tak cukup dengan sehari Nak duduk lama Haulah tu Ha, tu dia Nah, tu ha, inilah mana kata Ugamah kita ni turuk cara Hmm Kalau kita kecak ke Jepang kata Ugamah ni gak duduk Duduk turuk kita semua Duduk depan sekali semua Haulah tu ini ha, buku rajok klik baik setelah berlaku perceraian. Tu makna dia rajok itu. Raddul mar'ati ilan nikahi. Raddu fi iddati talaqin. Talaqin yang gairiba'inin. Ada ha, wajhim maksud. tu tarikh dia tu. Dia panggil tarikh. Rajok. Ha, Sebab itulah. Kalau dah lepas iddah. Tak boleh nak rajok. Kan rajok tu fi iddati. Ha, di edah. Kalau habis edah dah Tak boleh nak rajong So uh, Edah tu uh, Edah cerah Cerah tidak baik Kalau cerah tiga Tak nak rajong Ataupun kalau Tak boleh nak rajong, rajong. Sebab tu panggil baik hmm. Alah wajib maksud Atas syarat-syarat tertentu. Ha, Sebab ada orang nak klip baik Walau kau rajong tu Boleh dia rajong sendiri Cara dia Tapi setengah kita Boleh nak rajong ha, Dia rajong juga Lepas tu dan dia sebagai Supaya ha, apa tu Nak lebih mulat atau tak ada apa tak depa tu imam pun tak apa depa orang-orang yang bagus terjak isi supaya orang betul-betul jadi saksi kata dia kelik baik walaupun sah dengan tak ada saksi ha nah sunat dia ada saksi nah, nah supaya kata orang tak tuduhlah <tuk> eh hey, kau kata dia curang ana napa duk stay sudah dua tu ha baik, dia kelik baik dah oh, no, dia baik ha tu kan kau tidak kan mana je tu curang duk sekali duk pergi mari stay ha, ha dia ada ha dia kata dah awak kata belaka Hmm, macam kes tu nak jaga juga daripada tuduhan tu. Qauluhu fi iddatil talaqin kharaja bihi ma iza kanat fil iddah. so masalahnya nak keluar apabila berlaku ia raja'ah itu bukan di dalam iddah. Ha, dia tu. Au ha, kanat bi iddatin, ataw wa fi iddah tapi wiri talaqi. Iddah lain pada talaq kal seperti cerita dengan dalam fasakh. Ha, ni pai Ha, bain pun jelangkan pasal bain surah wakaluhu gairi bainin apa namanya? dia pengen kata lain pada, ha, pada tolak seperti pasal, ha, pasal ni tak ada tolak dah da ha, jelangkan jelang pasal, ni tak ada tolak hanya nak boleh rajak tu katanya iaitu pi iddati pi ha, iddati ha, sebenarnya iddati tolaki, hanya nak keluar mana tu apabila ia fi iddatati ghairi talaqi fi iddatati ghairi talaqi pada iddah bagi bukan talak ha iddah ha bukan talak lawan nah, iddah talak ha, atau pada iddah lain pada talak iaitu kal fasqitaan nya fasah kal fasdah tu apabila dapat sebab-sebab bagi boleh fasah gila ke ada sebagainya balik isteri fasah hmm suami dia gila balik isteri fasah Ha ha ni kalau nak klik, ha dia kena kiamikah semula dia ghairi bainin kharaja bihil bainun kal mutallaqati bi wadi seperti perempuan yang dicera dengan ada bayaran kita panggil apa panggil khalak, tebus talak ha ni tak boleh nak rujuk Kerana nak nikah semula wal mutallaqati dan seperti perempuan yang dicerai tiga kali ha ni baik kubrah wa huwa hukmi wa qad taqaddama hukmuhum albahla kadah hadia wa ala wajhin makhsusin asyara bihi ila raja' nak mengembalikan saat ni tu atas wajah yang tertutu ini apa ni isyarat dengannya dengan kauli ini ni ila syurutir raja' kepada syarat-syarat nak klik baik al almu'tabarati yang di'tibar fi sihatihah. pada sahnya sah raja'ah ha. Semua tu Wa qad alim taha Pima marah Ya ada keceh dah Di hasyah atah Haa Panjir tak ada baca. Hmm Cuba kita mai tengok di awal Ada je ya buku bercera Buku apa Ya ada semua Dalam hukum kita Haa Kita tinggal Kena klik pada awal Bercara Faslun semula Haa Nanti dengar lah Kita mai tengok Dalam hasyah pada kata Dari paslon awal tadi itu Mari tengok di Wal aslu Tiga baris Tunggu pada itu Wal aslu piha qabilal ijma' Dan bermula asal Asal makna dalih Wal aslu piha Mana waddalilu alaiha Alar rajah Dan bermula dalih yang menunjuk Atas kata ada rajah ni qablal ijma sebelum pada ijma ulama ijma sahdah dali kata boleh rujuk apabila bercerai dengan uh, masalah tertentu rujuk boleh ijma ulama kata boleh tak ada filah tak ha, sebelum pada ijma ialah qauluhu ta'ala firman Allah taala wa buulatu hunna فِي ذَلِكَ nabi zalika in Ha, dari ha, kena, dan surah baqarah hai itu punya tafsir pasal maidah telah kata dan suami-suami mereka itu suami al-mutallaqat kata sebut kata wal mutallaqat ya tarabbuhna perempuan yang dicerai suami-suami ha, mereka haqqu bi raddihinna yang berhak Ha, bukan kata lebih mustahak Kalau tengok isin tabdi pakai isim tabdi Orang lain pun boleh bolehkah ha, Orang lain tak ada hak Kalau itu isin tabdi bukan lain salah babi Dia kan panggil Si Zaid Isteri dia si Fatimah Masalah ha, masa dalam edah si Zaid itu si, Dia panggil suami lagi tu. Dia kata Dan suami suami mereka Dia panggil suami lagi itu Cerah dah dalam edah nah, Suami suami mereka saya kata ahqqu bi yang berhak yang sebenar dengan mengembalikan mereka itu fi zalika saya kata ahqqu bi raddi hinna orang lain tak ada hak kalau pakai makna tafdih ha, ah suami lebih mustah orang lain pada hak juga ai ha, tak leh orang lain nak hidup sini pun tak leh khabar kata fatimah tu cerai tak ada faedah gi lalu dah ah ha, sindir pun tak boleh edah, tak boleh Hmm, itu dia. Hmm. Uh, in ara du islaha. Jika kehendak mereka itu akan membaiki. Ah ha, nak tolit baik tu, ya kira pula sampai tak orang apa pada cerak sekado. Namun pasti tak kira. Lah, ana demo dua ni waso sudah ja wei. Ah, dia kata. Kira jo eh. Eh, bos tak lepas gi ya, wei annaqun adwa ah, masalah 13 belaka nah kawasan nak cerah tu kira bagi lain kira bagi lain bagi suku ah, Kira lah ulap-lapah hmm tu dia ah, kata ada belaka nah bo po ja pon ni datalain nama <laughs> kata belaka ni bo kato ptino pohan kata kok si bo lepas pada tu ai nah ai lah Ah, ha, kenapa kata nak islah tak ada ko suami dia berhak ambil. Ah, saya kata wa bu ulatu hunna ahq bi raddihin nabi zalik in aradu islahha ai azwajuhunna tafsimana wa bu ulatu hunna ahq apa makna tafsirnya ai azwajuhunna aitih suami-suami mereka al-mutallaqa ialah mustahiqun li raddihinna mereka lah yang berhak ada hak Ah ha, siapa kata misit ha, ada hak utuh nak ambil kelik orang lain tak ada hak fil idda ha, tidalah ada ah dia in aradu jika kanak mereka itu akan rajatan kanak kalau nak kelik nak ambil kelik dia ada hak kalau gitu fa ha, fa'alut tafdil fa'alut tabdi aku tu kelima isim tabdil kan ahu ala ghairi atas bab tafdil kalau bab tafdil dengan mana suami lebih hak orang lain pun ada hak juga ha mana gitu wal hak izla haqqo tidak ada hak langsung lah. li ghairihi li ghairi tak ada jadi suami tak ada hak nak ambil dia ha melekat lepas haidah dengan dia dulu tak apa ha mana dia izla haqqo li tidak ada hak bagi yang lain daripada mereka itu azwat mm kalau gitu dalam ayat satni lagi wasmul isyarati mana wa la tuhunna ahq bi raddihin nafizalik isyarat A'idun idun al iddah ha fi zalika fil iddah in aradu islahan islah mana ngana wal islah bi makna rajah kama qalah ashabiy radhiyallahu anhu imam sabiy tafsir ayat ni jika kanak mereka tu ape klik baik suamilah yang berhak ha ambil klik lain tak ada hak Ah, tu dio. Apa nak ginak-ginak wak kecek, tak liko sangat, tak ada lagi mu to salah nang dia tu. Ah, to salah balah, balah padailah bahasa tu kan kita. Dio bagi buah tu, balah lah, padailah, padai aja dek pau masatu. Ah, tu, nah, tu harah tu. Hmm, dio, kada tenang, kada kena kan istri urang kada had tirah. Ha? Ah, ha, dunia ini jadi sangat. Hmm. Wa qawluhu dan dan ayat dalil menunjuk kata sabit disarahkan rajaah begitu juga dalam hadith pun ada juga waqauluhu ataqadqauluhu ta'ala wal aslu fiha qablal ijma' qauluhu sebedanya nabi SAW alaihi wasallam dia wayah hadiahkan nabi sendiri dia telah cerai seorang isteri nama Hafsah anak Sayyidina Umar tu ha, dia cerai ada ha, ceritanya ha, pertama dia kata Atani Jibril. Nabi SAW alaihi wasallam royak kata telah datang akan oleh Jibril. Jibril mari sama dia. Apabila Jibril mari sama aku faqala li. Maka berkata ia Jibril kepada aku "Ya Muhammadu." Ha, ah nah. Ha? "Ya Muhammadu, hei Muhammad," Jibril kata Rajah, ah, biar mah. Rajah, Ah, jawa itu tu melayu Rajong, ah, jawa itu, ah, namu Rajong, raja Rajah, biar ah, jua Rajong, ah, biar mah kata Rajah, habsota. Rajah olehmu ya Muhammad, mungkin amik le akan habsah. Ah, habsah. Sebab apo Hafsah tu fa innaha sawamatun qawamatun. Hafsah ni orang molek. Hafsah ni orang minat dengan puasa. Sawamatun sigak sigak obalarah. Hafsah ni seorang perempuan yang sangat puasa, rajin puasa dia. Qawamatun, lagi pula dia suka berkiamullail. Mayamaleh. <tuh> Nayak tokemah lah orang molek. Dan pulaknya wa <tuh> innaha dan bahwasanya Hafsah ni zaw Isteri kau pil jannati dalam syurga esok isteri mu dalam syurga mu nak ambil nabi pun sallallahu alaihi wasallam baik-baik ah, ah, ha tengok dah ayat tu berlaku cerai ada berlaku rujuk ini eh, jadi dalil bagi umat Melaka ni nabi ada berkahwin nabi ada cerai ada cerai ada rujuk ada ayat cerai tak ada rujuk pun ada ha tak ada rojak pun ada. Ha bab dia kata isteri dia banyok bukan sekadar 9. Ha anda tepat 10, lah, kalau semua. dia dia ada dia nikah saja tak ada duduk. Ada juga ha, ada dia nikah duduk pas dia cerang. Ada juga padahal dia ya, cerang ambil klik Ha ini setengah padah dia ya, cerang ambil semulan ni Hafsah dan satu lagi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhuma. Ha nah dia tirah ya ambil klik. Hmm, dan ini semua jadi ajaran pada umat nak ayat tak leh cerang tu boleh. Ha, ah, apabila cerang dah ambil klik, tak ada jadi po, tak ada terjatuh rok dah. Ha, dah tengok aku, dah ku tak boleh tengok dah. Tu tengok kau panggil. tak dak? tengok satu tu. Ah, ha, tengok ke tak ada siapa? Tak ada siapa teh hari kan? Hmm, ku dah ku boleh lah kata boleh tengok dah. Tu i, omong oh, ni ado kedepan nak apo apa ha dah biasa tu itu kan hmm jadi perangai tak ada arah sungguh hmm kecet jadi bebeh ha tu kalau itu tak isah diri jadi macam-macam arah -macam, nafsu kan baik tu, cera, nama, nama cera, cera, tak, ee, liat, ha inilah kita mengaji cara syarat je belah tu cerah nak kanan nafsu cerah cerah tu nampak tu i me kelihatan apo nah nah ada seorang seorang sahabat pergi sama je ya Rasulullah isteri saya ni tidak menolak kata angin orang lain Haa, dia pergi mengadu Haa, dah kita kalau muasa tak si, mucerah dia Ya, Rasulullah saya pasti tak lepas dengan dia Tak tersobar daripada dia Haa, dah kita mahu pegang Haa, ya dia tengok seneng saja, sekejap Tak kita, oh, kalau aku eh, Kalau aku Haa, mulut pegang lagi, oh, kalau aku hmm, Kalau aku, bualah, mua lah, lah. Haa, ya dia tengoklah aku, tu keceklah Haa, hmm, dia kalau aku Oh, lepas lah, mua, lah, raka dia Tinamlah, oh, nak, ayat sedap, keceklah Hmm, jangan tu, hajar kejap tu jangit tu, hajar kejap tak tu dia ha, tu lah, tekan masa nak tu, orang tunjuk gambar tak si belakang, ada sahabat satu itu lah, Oh ni tak ada, tak ada, tak ada oh ni, kelo keelur ada nak tu, nama tu nak ni tak ada, ha, tak apa ha, tak apa macam tu dah table pass dah tu, tukul kau lain pula Asabatan ha, ayat atok ni cara kita boleh ambil Tengok dah cara jalannya nafsu belah tu dia Sudah pada situ dia mari pulak ayat rukun-rukun raj'ah. Ah ha, rukun-rukun nikah baik. Ayat ha, ada rukun seperti nikah jugalah. Hmm wa arkanuha thalathatun murtaji'un ya panggil. Wa huwa Dewamam ya wa may yakumu maqamah wahani yang saat ini dia kata telah dulu. Ah eh, maknanya kata buku rojak ni dia sendiri ataupun oleh hak yang menempat tiga ti boleh mewakili daripada wakilah si zaid ciri bila nak rojak dia wakil kepada si Khalid. Khalid mu tolong gitu inji rojak istri kui. Boleh. pima iza wakila itu ha, dia Pada masa Allah Apabila wakil ia ia zaud Akan man Akan orang Orang, orang itu panggil wakil Yang yuraj'u Ia tulung Meraj'u Ia man Akan zaw jatahu, zaw jata zaud jatahu Zaud jatazaud Lahu li zaud Itu hmm, dia Aku menjadikan kau Isteri aku Kembali Ada ha, kalau sendiri Aku menjadikan kau Isteri Zai jangan injak rajak ke dia. Ha, tak ada tiang rajak ke dia. Nah, ha, mungkin mengitu lor rajak itu ikut jambik meng. Ha, tak ada kena pesan dah. Ha, lama meng meng. ya tak jadi mula lagi dah. Tidak <tiklah> ada tu. So, okey timang nikah patik juga. Ha, lama. Aku okey ke mungkin meng kemung ke kemung Timang tak jadi. Kita tak ada menikah dia ni. Ha, nak bodoh tu. Si Zack mana tanah nak jadi zop si Zaid ni nama Zaid ni dia ni jadi suami ni haa masuk hari tak dia wakil ke khalik hamba ha, tulung ni atu, tulung terima nikah ke dia haa tak apa lepas balik rakyat aku tak ada aku menikah ke di kau itu entah tak tak ada menikah dengan khalik menikah dengan Zaid nak jadi suami kalau tu nampak aku menikah akan akan mewakil engkau kot tu haa tu dia aku menikah akan mewakil engkau haa dah Ah, ha, akasia nun betisiano dengan sikap sebanyak tersebut. kalau nak aku terimakan nikahnya bagi muati ha, aku. Ah, tak nikahnya. Tak begitu pun saja dah siap dari muati kau Kalau tak aku terimakan nikahnya bagi diriku aku, baik dia tak jadi, ya, tak soh Pasal dah bosah. Ala mau ku ke mu terimo tak ngaji macam itu. Hmm, benda tak patut, tak patut bimbel, tak ada hendak bimbel. Kata-kata dia buat, dia ha, lah hmm. ha, wa tak jadi. Alah lah tu ah. Hmm. Ah, pima iza wa qala may yuraji'u za jahulah. Wa waliyyin. Dah pada wakilin lagi. Ah, ha, dah iaitu murtadi, ha, rukun rojak tu satu Murtaji iaitu suami ataupun orang yang jadi wakil darinya ataupun waliyin, wali. Fima iza junna, oh pima iza junna man kad waqa'a alaihi talak ah de so, wali boleh tolor rujuk ke dia pada masalahnya apabila gila orang yang jatuh atasnya boleh talak ha nah masih dia masih dia ada gila pada benar rujuk ha suatu so, wali dia raja boleh hmm tu dia haytu juzawijuhu abi anihta ila ilahila wali walihi rujatu hina izin Ha, klik pada rukun yang kedua itu rukun tu rukun yang kedua pada murtaji'un rukun rojok berapa? tiga yang pertama murtaji'un tak nak ingat lah ni ha, nah. muka dia nak kerja sekali-sekala tak berlaku kerja tak ada nak rojok apa ha, nah. ha, rukun dia ni satu murtaji' yang kedua mahalun dia panggil mahal ni kenal siapa? wahuazaw jatuh lah kenal kau isteri lah isteri yang dicerai tu Ah tu rukuk ya kruo, rukuk ya tiga nye wasi, wakun siuah kena ada lapar, lah. raja tuki masalan, ha, kena ada siuah dia lah, siuah pun dia ada sorak, ada penya, ada kina nya, dia ya lebawah di bila tu e, kita lakukah jiru? Wah surat fi siuati lafzun yushniru bil murat, Sarihan kana au kinayatan yatan, bersyarat ada mitaqli, walau b nasihatnya, w ada mitaqit, takkit. Tu, kalau kala, itu, ha, kalau qala rajak tu ki insiyati faqalat shi tu lam tasihah aja panggil ada Kalau itu, lafa rajak rajak tu ki nah aku rajakkan kau jadi nah ha, kena ada lapan gitu ah ha, lepas tu masalah izin tak izin ah ha, tak ada syarat izinnya siapa pada tafsir ayat tadi ayat mana wa bu'u latuhunna ahqu bi raddi hinna tu dia royak kata wa inim walaupun balik perempuan pun Uh, Rajak rojak boleh sebab isteri dia. Nah uh, yakin nak rojak isteri kata taksirah motosirah motosirah rojak tu ki. Ha lepas dedik. <laughs> oh baru kita gi nak rojak ya lawi. Ha pemain nak rojak munung taksirah taksirah mano macamlah dapat beruh harga dia orang. Wak wak damar wei napak. No, jalo, tapak, <laughs> <laughs> no ya, toh, tak ada apa-apa eh itu. Nah apa nak gua nak? Ya lawi lawi tak dapat jalan gerak wei <laughs> tak macam Haa, nak jatuh boleh lah. Ha? Haa, lepas tu dia kena minta izin. Hmm, tu hap buku dia tak Nah, lah tu. Haa, habis. Haa, wa'amma tolakufah sababun. Haa, ada percerai tu, hap tu masih ada sabak, bukai rukun dia. Bukai kata rukun rojak tu, kena ada tolak aja, hap tu sabak. Sabak bagi nak sabik rojak tu, sabik kan cerah. Hmm kamal antah rukun, rukun wala wa syartun bukan ahad wa syuritu nikah binafsih ya nak boleh betul ah kita perlu tahu dia sama ada kita boleh amal tak leh amal pot patu dia turun lagi sikit lagi pada tu tu <coughs> pada wa syurita sebaris dua baris bawah wala tasihhu binniyati min ghairi lafdhin wala bi ah ha, tengok dan tidak sah ia rojok klik baik tak sah dengan niat di hati saja minum ghairi lafzi dengan tak ada lapar kedo niat di hati kata aku nak klik isteri aku lapar tak ada lapar kali tak ada kata apa duk duk katalah hati saja tadi ha tu dia oh tak jadi rojok juga dengan perbuatan dia misalnya kawat eh ha tak ada belapah apa hanya pakai tubuh isteri hak dia kau dia cerah tu Dah menggeduk sekali rumah tu Ah ha, Kata tempat baik edah tu Datang-datangnya setubuh Tak ada belapah lebih dulu Tak jadi rajok dengan orang tu pan li Abi Hanifah ta'ah Khilafan li Abi Hanifah ta'ah ha, Khilafan li Abi Hanifah ni Abi Hanifah kata Bila rajok ha, Bila watih Jadi kelip baik dengan orang tu Haa Khilafan ni mazhar kita sampai ni tak boleh Wehmun duduk dengan dia Kamu belapah tak Tak boleh ha, haram tu 168. Ah, tu dia deh. Hmm, tu. <tuh> habis. Hmm, cukuplah dulu dalam penama ni, dalam hasiah tu banyak. Mai kita pergi habis sikit syarah dia untuk nak klik kepada samo dengan mata wa iza Kata syarah semula wa kharaja bi talaqin dan telah keluar dengan kata cerai. Kan nak panggil rujuk tu Ah uh, ya sabik dengan cirak. Raddul mar'ati ila nikah fi iddatit talaqin ghairiba ini ngafik. Kalau gitu wa kharaja bitalaqin dan keluar dengan kata cerai itu oleh waḍ'u syubhati. Ah oleh waṭi syubaha. Nah. Dan apalagi lagi kan dan zihar. Waṭi syubaha dan zihar ini wa innastibahatal wathi fi hima maka bahwasanya mengharuhkan wati pada keduanya wati sibahak dan zihah itu ba'da zawalil mani'i ah ha. kemudian pada hilang mane ah ha, unduh klik la tusamma rajatan ha. tak dipanggilkan dia Fa innastibahat wati fi hima baga zawalil maniim maka bawa sah mengharu wati pada keduanya nyok, dia pada hilamane tu, Allah tu sama tak dipanggil akhir dia rojaat dan hotu hmm, istibahat al wati ah uh, fi hima tu tak panggil rojong hotu, dia supaya masalah zihar kita punya masalah zihar so satu hari tu dia kata ke isteri dia Anti alia kalau ummi dia kata semua atau kuspa belaka ibuku ha, dia panggil lagu tu zihar namanya. Bila kata belah tu dengan syarat dia lah dek pak diwanu no, mereka. Bila kata belah tu cukup syarat dia haram si perempuan dengan si lelaki tu nak duduk sebagai suami isteri tu haram. Bukan jadi juga dah hukum haram. Ha, bila haram nak pelepas pada haram, nak no, lama lama, kena bayar kif haram ke dia kena medeko sahaya. Hmm, mai, tak mudah tu dengan kata belah tu tu. Nah, na fatahriru min qabli ayyatama sa. Ah ha, tu turun surah qad sami Allah nah. Ah juz qad sami we dak kata. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka bi zawjiha wa tashtaki ila tu ayat taqazihar zihar Pak ayat surah qad sami tu juz sami ng panggil. Ah ha, tu ya bila kata gitu haram tak boleh nak nak nak berlaku setubu taklis tu suami isteri taklis tu kena bayar dulu kisah kata gitu ha, bayar kena mendeka sahya kalau tak kuasa tak ada sahya fa <tuh> malam <tuh> yajidu fiyamushahraini mutatabiain min qabli ayyatama sa tak kuasa nak mendeka sahya ataupun sahya tak ada pada zaman kita ni saya kata kena puasa dua bulan betuluk-tuluk. Ah hurag. Ya. Puasa Ramadan pun belalika. Hmm dua bulan pula betuluk-tuluk. Allah kalau dia putus haji kena mula mula Apa Ah ha, saya kata lagi pada malam yastati' maka siapa tak kuasa nak puasa dua bulan tidur-tidur fai ta'amu sittina miskina kena bagi makanan 60 cup kepada orang fakir miskin 60. Ha tak mudah lagi kata gitu. Kau bila bayar sudah ke barulah boleh duduk dengan isteri semula tu istibah hal wad'i fihi ma ba'da zawalil man' pengerojak tu Aduh. tak ada bercerai apa Kih kata gitu haram sarak stop tak boleh duduk munga, dengan isterimu tak boleh duduk Kih mung kata gitu mu tak boleh duduk ha, sarak stop. nah ha, apa nak mano kena bayar dulu bayar gaprak atau apa mai ah ha, soala kata apa lesen. ah ha, itu Ah oh, tu panggil rojak dah tu dah bayar saudara. Dah. dah tak panggil rojak tu. Begitu juga masalah watis bahak, berlaku watis bahak. Lah ana no, isteri, isteri si Zaid tu nyu berlaku subahak dengan seorang lelaki misalnya. Ah bila berlaku subahak, sarak stok, tak boleh duduk dengan suami je tu. Tak takut-takutnya mengandung. Ah sebab dia berlaku subahak kalau berzinah tu lain. Isteri dia gib zina, tak ada apa tu. Ana ah, tak ada kena stok dak tu. Nah, ah, masalah dia gi subahak. Aa ah, seorang isteri gi subahak dengan seorang lelaki. Masalah. Patu bila nyata ha subahak. Maka suami dia nak nak duduk nak suruh, tak subuh alih tu dengan isterinya. Apa tu? Sarok kena pakai iddah. Iddah roteng subahak. Nah, kena kira 3 kurup tengok. Ha ah, kena kira-kira tengok. Takut-takut nyelekat perut kau gitu ini. Aa, sahabat dia kira tu kalau dia mengandung dia ni panggil anak bagi uh, bagi hak-hak lelaki lelaki sebahak tu kalau cukup tak ada gapa klik dengan isteri klik panggil rajak ke tu lah tu mana fa'inna istibahat al-wati'i fihima wati'i syubhah dan zihah ba'da zawalil mani la tusamah raja'atan tak panggil rajak Aa, tu, tu. Allah banyak masalah dia kita nak berpahal ke nak uleh-ulih Jukut dulu wa iza tallaqo syakhsun imra'atahu wahidatan aw ithnatayn falahu muraja'atuha Allah <tuh> <tuh>